ora internet. Možemo satifkati. Imamo one erede ono što se javljaju i što psuju i vrijeđaju pa da oni odmah se mogu aktivirati tako postavim to priliku jer oni jedni ja, čekaju hept dana da onaj da se internet uključi. Ano jer ovo je njima po glavne sabura veoma bitno, znaš, da, da malo pročepi da malo im pusti tamo onaj, signal. <kuh> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد تو يستحق الزهوال ان يلقى دارناشيم господарو الله سبحانه وتعالى صلوات وسلام ينيرنا الله بستانك عليه الصلاه والسلام يقول بوروت Častne ashabe i sve koji slijede na putu istine sudnjega dana. Praću, moja draga, evo nas u još jednom terminu u kojem se družimo sa jednom velikom knjigom, knjiga Rijado Salehin od imama Nevevija, u kojoj imam Nevevi pokušao da okupi i objedini hadise koji su čovjeku potrebni svakodnevno u njegovom životu. Pa smo prošli dva velika poglavlja i sada trenutno se nalazimo u trećem poglavlju, strpljenje i sabor. U prošlom predavanju napravili smo jedno uvodno predavanje u kojim smo govorili o vrijednosti sabora, citirajući ajete u kojima Allah Đelšana obećava velike, velike nagrade onima koji budu strpljivi. Govorili smo da bitno strpljenja se ogledaju tome što je Allah Đelešanu u Kur'anu na 90 mjesta spomenuo sabor u raznoraznim kontekstima. Pa smo rekli da kada se bilo koja stvar spomeni samo jednom u Kur'anu, vi imate određene stvari spomenute samo jednom u Kur'anu, pa kažu Lema, to ukazuje na njenu bitnost jer je jednom spomenuta u Kur'anu. A šta mislite onda kada strpljenje i sabor u njekim raznoraznim kontekstima je spomenutno 90 puta? To svakako ukazuje na bitnost. Spomenuli smo da ima Ibn Qajim Razimirao i sažeo govor Kur'ana o saboru pa je rekao Kur'an ili naređuje sabor ili naređuje ili zabranjuje ono što je suprotno sabora, to je ljutnja. Kur'an je uvjetovao uspje saborom. Pa oni koji hoće da uspiju, Allah Đelešanu je to uvjetovao strpljenjem. Allah Đelešanu u Kur'anu najviše mjesta govori o velikim nagradama za sabur. To je četvrta situacija. I peta situacija da je uzvišeni Allah Đelešanu uvjetovao imanstvo, i vodstvo na zemlji i, i u vjeri strpljenjem. Nakon toga, e, te ti si neustani, god nek te vidi kamera i ti završi svoje. Ma ja, e... Rekli smo onda nakon toga da je razlog zašto se čovjek strpi želja da se postigne Allahovu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Rekli smo i o tome smo govorili malo duže i to je veoma bitna stvar da postoji tri vrste strpljenja. Imamo strpljenje na pokornosti pa smo rekli nije lahko ustati na sabah, nije lahko izdvojiti zekijad, nije lahko govornoj švedskoj postiti 23 sata Ali pare, hoćeš pare, onda malo duže postiš, hoćeš manje para da budeš na birovu, ubosni si onda, kraće postiš i tako to ide. Pa nam treba sabur na pokornosti. Hoćeš nahađi, pa guže, pa odeš bacit kamenčiće, pa i tebe nekoj kamenčićom pogodi. Ali imate oni dobri muslimana, ne, ne vjeruju oni, oni mali kamenčiće, oni bacaju veće kamenčiće. I on kad ofula, ja, onda... I on ofula, dobro ofula i pogodite u glavu. Pa znači neko ti kolicima stane na prst, pa ti razkrva i još kaže, sabur hađi, sabur. Pa nam treba, znači, sabur na pokornosti. Treba nam sabur u ostavljanju griha. Pa vidiš, pola komšiluka ide u kladioncu, ti jedini ne ideš. Pola komšiluka ide na more, ti ne ideš. Pola komšiluka uzijelo kamatni kredit, ti nisi. I mnogo drugih stvari treba, znači, sabura. I zadnja stvar, rekli smo, treća vrsta sabura, a to je saburna odredbi. Pa znači čovjeku kad se desi neku nešto što ne voli, od mu si i beta i čovjek treba da se strpi. Do kralja prošlog dresa smo govorili o hadisma koju vam neve vi spomenu, rekli smo da je ovo poglavlje sabura jedno od najvećih poglavlja u Rijadu Salehinu. Pa ćemo mi večeras ako Bog da, brzo, brzo pošto je mnogo Adisa i neki su dijelimično, ajde da kažemo, slični, brzo ćemo u nekih 15-20 minuta preletjeti preko onih Adisa koje on ostatak spomenu, a za kraj Dersa ćemo, i to smo obječali, govoriti kako ojačati savur kod sebe. Baj, baj, baj, baj. Dobro, kaže imam neveli Rahmetullahi Alihi, zadnje dva hadisa koja smo spominjali su hadisi gdje Allahu poslanik obećaj velike nagrade osoba koji se strpi na smrti neke voljene osobe i na smrti gubljenja vida. Pa smo rekli kao što je vid najveća blagodat koju insan ima Allah mu je to nadomjestio, ako mu to oduzme, nadomjestio najvećom nagradom, a to je džennet. Nakon toga imam nebevi Rahmetullahi aleyhi spomenuo nam je hadis oni crnki nije mi smo spomenuli njega u jednom drugom kontekstu ali samo da preletimo preko njega da je došla žena Božijim poslaniku aleyhi salatu wasalam a prije toga Atar radi Allah je bio sa Ibnu Abbasom pa mu je rekao hoćeš li da ti pokažim ženu džennetliku Žena još hoda pod unjalkol džennetlika, jer je Božji poslanik obječao džennet. Kaže, hoću. E, kaže, to je ona žena crnkinja. Kaže, šta je? Kakva je događaj njen? Kaže, ona je došla Božjim poslaniku i kazala Allahu poslaniće, ja imam epilepsiju, padavicu. Pa moli Allah, ađer lišan, da mi izliječi. Pa kaže Allahu poslanika, lišan, ja ću dobiti. Ali ako hoćeš, strpi se, pa ćeš dobiti džennetlika. Ja rab Nima veće nagrade Strpi se da džennet Pa kaže ona Allahu poslanic se strpit Ali kada padam prilikom epilepsije Otkriju se neki dijelovi tijela Možeš li Allahu dželešanu doviti Da kad padam da mi se ne otkrivaju Avreti i stidni dijelovi tijela Pa je Allah poslanic dovio za nju Da ju se ne otkrivaju dijelovi tijela Ali ostala je pri epilepsiji za Zato znači Ibnu Abbas kaže Ovo je žena iz dženneta Znači vidimo iz ovog hadisa, braćo moja draga, da dunjalučke i nedatče ako se čovjek strpi na njima, da ga za njih očekuje velika nagrada. U drugom hadisu Allahu poslanika li selatu selam kaže kao da sada gledam Abdullah ibn Mesud kaže kao da sada gledamo Allahu poslanika li selatu ve kako priča o jednom vjerovjesniku. Neka je na sve njih Allahu Spasi mir koji je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv. A on brišući svoju krv sa lica kaže Allahu oprosti me narodu jer oni doista ne znaju. Hadis se zabiljđo Buharija i muslim. Kaže Abdullah ibn Mesut kao da vidim poslanika, sjedi poslanik i priča nam, Boži poslanik vidjet ćete, imao je običaj svojima sahabima pričati kaže Boži poslanik, ja kao da gledam u jednog od, od jednog poslani, prijašnjih poslanika njegov ga narod toliko pretukao da su ga raskrvavili. I on kaže, briši svoje lice umjesto da rekne gospodaru, uništi gospodaru, nekim se ne zna za sjeme, kaže gospodaru, oprostim, doista oni ne znaju. Paova ovaj hadis, braću moja draga, je bukvalno praktičan primjer poslanika kako su se strpili na iskušenjima i musibetima. Svakako nama je propisano da kao što se ogledamo u Mohameda ali i da se ogledamo i u druge poslanike pa u ovom momentu čovjek treba da znači kada mu se desi neko iskušenje musibet da osaburi a ako može još da dovi za taj narod svakako je dobrom. Sljedeći hadis kaže Allah poslanika alaihi salatu wasalam, vjednika ne pogodi nikakva nedeća ili bolest. Ne zadesi ga nikakva nedeća ili bolist, Niti žalost ili tuga, niti bilo kakva neugodnost, pa čak ni ubod trna, a da mu Allah zbog toga ne oprosti dio grija. Subhano. Ja znam dosta puta, ono ljudi, kad izadesi nekim usive sive, dođe potišten, Pa čak i šetan dosta puta ljudima došapnije ono, većinom ljudi kada imaju iskušenja misli da je Allah zbog toga ne voli. A ljudi nisu svjesni, sad će u drugom hadisu, da Allah kada voli svoga roba stavi ga na iskušenje. Zato ako vidiš insana ili pri sebi vidiš da imaš iskušenja, to je pokazatelj da te tvoj gospodar voli. S druge strane, hoće tvoj gospodar da te okali i hoće da ti oprosti grijehe. Ja, rabu. Ubod trna. Prošli put smo mi navodili zakucavanje eksera, pa vidio si kad nekad držiš onaj ekser, pa zakucaš. To je puno gori od trna. Boži postane mi kaže, kad te ubodi je trn i ti se strpiš, zbog toga ti se opraštaju gdje si. A zamislite kakvi su veliki sevapi da se čovjek strpi na udaru, na neimaštini i tako dalje. Nešto što je veći od uboda trna. Pa čovjek, znači, braću moja draga, treba da uzme pravilo sebi veliko. Kada imaš iskušenja, to je pokazatelj da te tvoj gospodar voli i želi da ti oprosti grijehe. E nemoj da to moramo mi slušat sad još. Kaže Allah poslanik u sljedećem hadisu, kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Insan treba da se boji, vjerujte, kad ti sve ide u potanku. Da kaješ, ja rab, nešto nije u redu. Nešto, ja sam negdje... Ja sam negdje zglajzu, ali ja to ne znam gdje je. Ali ako zapinji, pa malo bole bubrezi, pa visok šećer, pa masnoća, pa ovako, pa djeca ne slušaju, žena ne sluša, policija ti napisala kaznu, ovako, onako, svakako ne znači napravi kaznu i reci, pešć je rekao, ti napijuš u kaznu, dobar si. Paša, pridržaj se, hoćeš imaš viška para, da mi za džamiju. Ali napišu ti, a ti i parkiruđe treba. E tu onda kažeš, inna lila, inna ilihi rađun, ovo nešto nije dobro. Ali ide sve potamam, sve što god ti zatrtaš tako idi. Nešto trebaš preispitati. Allah je kada svoga roba zavoli, stavi ga na iskušenje. Kaže Allahov poslanik ali se lahto u selamu drugom hadisu neka niko od vas ni ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga pogodila. Mate ljudi zade si ga musibet. Kaže ja ne vidim više nigdje izlaza. Tobe Yarab ja dam je ja umrijeti. Pa je to božji poslanik zabranio. Kaže neka niko od vas ne zaželi smrt. Znači to je zabranjeno. Ali kaže Allahu ako već dođe situacija tolika, onda kaže nek insan rekni gospodaru, ako je život meni na ku bolji, ostavi me. Ako mi je smrt bolja, onda, onda znači da ga Allah želšanu usmrti. Nemojte se obrećati, imamo znači večeras ujedno dijete koje je neko malo aktivno i neko ono se igra, a mi ćemo ako Bog da držati i tu vjerujte, ovo nam je ja, to ništa ne držam, osim pričamo o saburu, da vidimo kako ćemo saburati ništa više, praktična praksa, malac tamo na mikrofonu pjeva, mi sad oćemo se strpiti, oćemo u njega gledati, oćemo gledati u mene, eto ništa viši. Pa znači, braću, moje draga, ovaj hadis ko mi Allah želi dobro, stavi ga na kugušnju. Insan treba da zna da Ako Allah Žešanu ga zavoli, stavit ga na kušnju. S druge strane, sljedeći hadis je zabranjeno je zbog musibeta priželjkivati smrt. Bez obzira. Vidjet mi ćemo noćas, ja ciljano hoću. Volio bi noćas da je pola Sarajeva ovdje. Da vidimo šta su poslanici, ashabi i dobri ljudi trpili. I niko nije priželjkivo smrt. Nama dosadi takom mi je Laha blagostanje. Nama je Allah poslo malo ovi ara, pa zadnje dvije, tri godine pa imamo po hiljadu i po dvije eura u džepu. Mi smo toliko silni da ne znamo da će glavom udaramo. Nama je dosadilo blagostanje, nama, nije, nama nemamo sibe ta paša da poželimo smrt. Kakvi mi poželimo da mi je da živim konuha lih, selam, 950 godina što je ovako fino s Arapima čoveče pun sam parako brud. Pa što vidiš šta su ljudi trpili, ali eto da se nekome desi da imam u Sibeta, onda ne može reći gospodaru, ja rab, kao kad sam so iskušen de da umrim. Ako već mora, da kaže gospodaru, ti znaš, ako je za mene život bolji, a kaže islamskovićanči, uvijek je život bolji. Je Jer priješli pustmo citirali na hadis, Boži poslani kaže, mu'min koji se miješa sa ljudima i trpi njihove uvrede, on je bolji od onoga koji se izolirao i otišao tamo negdje u brdima i badeti kaže Boži poslanik, onaj koji trpi je bolji. Pa ostati na dunjalku, jer čovjek kad odio sa dunjalka zatvorio je sebi vrata dobrih dijela. A dok je na dunjalku, makar bio i iskušenjima, njemu dobra dijela idu. Čak ima, kao što kažu islamski činjaci, imate ljudi, Allah je Lešanu odredio džennet, a on slabo motor, ne mora on to stići sa svojim dobrim dijelima. Pa ga Allah iskuša, da bi on to namirio da bi stigao do dženneta preko iskušenja. Ne može u Ibahade tom potanku, on to sve polako nešto. Onda mu dođu iskušenja da on to napuni taj bonus i da ide ako Bog da za džennet. U jednom dužim hadisu, koji bilož ima Buharija ima muslimu u nekim razno, raznim predajima, stoji da su ashabi radijalahu ta' ranu jedne prilike došli Božijim poslaniku A Božji poslanik je, kaže, bio naslojen na Keabu i požalili mu se na iskušenja. Pogotovo u periodu Meke, braću moja draga, vidjet ćete noća, ćemo spominjati. Božji poslanik u jednom periodu je tri godine sa svom svojom porodicom i plemenom bio izoliran. Nisu se smijeli ženiti od ostalih kurešija, nisu smjeli s njima trgovati, nisu njima smijeli pričati i s njima nisu smijeli govoriti. Tri godine. Da su jeli kosti, da su jeli lišće sa drveća, toliko su trpili. Pa u tim nekim momentima dolazi Božijem poslaniku i kaže Allahu poslanik, ti si poslanik, tvoja dova je kod Allaha primljena. de dovi Allahu da nam se ovo razgali? Pa kaže Allahu poslanik, ali se lajtu wassalam, znajte, kaže, da u prijašnjim narodima, pa nam ovo ukazuje da neprijateljstvo prije poslanicima je historijsko. I prijeteljstvo prema dobrim ljudima i istorijo što sad imate. Vi sad imate novina i televizija za njih su najveći problem u državi, ljudi koji ne piju, ljudi koji ne kockaju, se ljudi koji nose bradu, žene koji nose ima samo i to problem u državi. Korupcija, nezaposlenost, masovne grobnice, to ništa. Ka je to smo sve prevazišli, imamo ka jednu grupu od 1000 i po divijem momaka klanjaju. Ni da nam je riješit. Gotovo, svi sa broja idu sutra, dan će se zaposliti. Pa kaže Allah, u poslaniku alihi salatu Selam, znajte da je, kaže, u narodima prije vas, bilo ljudi kojima su znali iskopati rupu u njegove visini. Pa ga, kaže, stavljaju u rupu i zatrpaju, samo mu glava viri. Ko što su to indijanci na filmovima? Pa donesu, kaže, žagu i prepolove mu glavu. Ali ga kaže, to... Ne odvrati od njegovoj vjeri. Ja, rap. Kod nas danas vjerujte kad čovjek vidi na kakvim iskušenjima ljudi padaju. Ljudima glavu razrežu zato što su oni znali da je njegova vjera najskuplji. Kod nas danas takom mi je lakad vidiš zašto sve ljudi prodaju vjeru. Ne mogu na poslu klanjati pa dobro šta ću? ostani. Ne mogu nositi hijab, treba mi kamatni kredit, ovo ono, more sve. Ljudima glavu te razrežu na dva dijela. Kaže, to i ne odrati od njehoj vjeri. Pa kaže Allah, poslanika alihi salatu wasalam, ubijeđen u Allahovu odredbu, da će Allah pomoć ovu vjeru. I mi danas moramo u to biti ubijeđeni. Kaže, doista će Allahu upotpuniti ovu vjeru. Do te mjeri, kaže da će, navodi primjer, iz dva gore kraja u Jemenu. Da će, kaže, čovjek iz glavnih grad Jemena, Sana'a, i Sana'a grada dohadra Hadra Meuta moć, kaže, putovat, neće se bojati nikoga, kaže, osim Allaha, i vuka za svoje stado. Saste kaže, vi u teškoj situaciji, ali će doći situacija blagostanja. A vi žurite, požurujete. Ovdje isto ovo, u ovim riječima požurujete. Vi imate kod nas u mladinaca koji imaju lijepe nijete, lijepe namjele. Čovjek počne 15-20 dana, klanjat mjesec ili dva ili tri i on bi, braću mladraga, preko noći da promijeni svoju familiju, mamu, babu, dedu, nenu, selo, grad, državu, planetu. Allahovi sunneti na zemlji to odbijaju. Poslanjik ali selam u Mekki boravi toliko godina, boravi u Medini toliko godina, on kao poslanik. Zamislite onda koliko mi trebamo godina provesti pozivajući svoj porodcu i svoju djecu i svoju rodbinu. Pa jedan od velikih, velikih problema u islamu požurivanje. Ali vidimo ovdje ovaj hadis nam daje jasnu sliku, braću moja draga, kako su ljudi trpili na putu islama. Da su bili spremni pološiti svoj život na jedan od najtežih načina. Zamislite da ti neko reže žagom, testerom glavu, ali ljud ne odustaju odvjeri. Pogledajte danas Allahom i kakvo blagostanje imamo. I vidite čovjeka klanja godinu, dvije, tri, teškomu, dosadilomu. Ima stan, zdrav, žena, djeca, auto, posao i dosadilomu. Ja rab, ja rab. Isto tako od hadisa koji nam je, imam ne bi spomenu ovoj našoj dobroj knjizi jeste je najpoznati događaj koji je zabilježili Buharija i Muslim sa Ebu Talhom radijallahu ta'ala anhu da je Ebu Talha ima sina koji je bio bolestan pa jednog dana došao u kući a dieta je preselo bilo ovaj Adi se znači, citirao, ima i Buharija i muslim u ovom poglavlju o saburu i strpljenju. Kako mu je Allah Đelešanu zbog sabura i strpljenja to nadomijestio velikim nagradama? Pa je došao kući dijete bolesno. A imao je veliku mu'minku, ženu, čestitu. Kaže, ženi, šta je, kako je dijete? Kaže, lakše mu je, je se. Ko što i je, stumruo je, smirio je se. A on skonto smirio je se kao sad mu je malo bolji. Pa kaže, pa je se ona, znači prvo su večerali ali lijepo sredila se njemu, pa su legli spavati, imali su intimni kontakt. Sutra kad su ustali, ona njemu kaže, strpi se o ima Allaha, tvoje djete je preselilo. Pa se ona ljutio, kad je preselilo, kaže, jučer preselilo, jučer su mu i dženazu klanjali. Sve bez njega obavljeno. I on se naljutio da je poslaniku, alihi salatu wasalam, kaže, Allahu poslanic, evo šta mi je žena uradila. Kaže, Allahu poslanik, Jeste li imali sinoć intimni kontakt? Kaže, jesmo. Kaže, molim Allah, Đaršan da vam podari, berit ćete tom vašem intimnom kontaktu. Pa je njegova žena iz tog intimnog kontakta zatrudnila i rodila djete kojim Boži poslanik nađu ime Abdullah. Kažu prenosioci te, tog hadisa, kaže, pa smo vidjeli da je Abdullah imao devet sinova i svi su bili hafizi Kur'ana. Onog momenta kad se on strpio, Kada je zbog toga očekivao Allahu nagradu, kada nije se naljutio, kada nije galamio, kada nije proklinjao, zaslužuje dovu malohu poslanika li selatu selam to liki berićet da u jednom djetetu znači Allah dželal od jednog djeteta mu dao devet potomaka i svi ti potomci su bili potomci su bili hafizi Kur'ana. Imao predaj kod imamama muslima da ta žena bila je pronicljiva Pa kada je htjela da mu kaže, da mu je dijete preselilo, kaže, Ebu Talha, šta misliš ti, kaži kada bi jedna porodica jednom od svojih članova dala, kaže, pare uzajam. I došlo, kaže, vrijeme da se pare vrati. Da li bi oni, kaže, bili nepravedni ako bi tražili svoje pare nazad? Sad ona njom kao ono postavlja pitanje, on ta pita, ona njega neko fiksko pitanje. Pa kaže, on, pa če će biti nepravedni? Da nekom pare uzajam, sad pare treba vratiti. Eveli, i tebi Allah Đelšanu podario to dijete, došlo je vrijeme da ga Allah Đelšanu uzme i završe na stvar. Pa islamski činjaci ovo navode primjer pronicljive žene kako je njemu ublažila tugu i bol da on to racionalno svati da znači ovo sve što mi imamo dunjaluka Allah Đelšanu je podario i on ima pravo da to uzme kada god hoće. Nakon toga imamo hadis da je Allah poslanik rekao od Ebu Hurire radijallahu talanu, nije junaštvo u Hrvanju, nego je junaštvo savladati se u srđbi. Ovaj hadis je došao da kod predislamske araba i svi oni koji će nakon njih doći da im popravi ispravno razumijevanje šta je junaštvo. I danas kod nas sad kad vidite onu braću na bildanu, to su junaci. Ja se niskim od nje bismo pohrvats paš. Može. Znači pravo junasto jeste da čovjek kad ima srčbu da se tu savlada. E. Eh. Pa kao što su predislamski Arapi smatrali da je najveće junaštvo ko najviše može ubiti ljudi, ko je najjači i tako dalje, pa im je islam to popravio. Ali da bi i u ovom tamo junaštvu fizičkom bio, ja treba trenirati, tako i u saboru, da bi pobjedio svoju dušu, nemoj misliti da to može prekonoći doći. I o tome smo govorili prošli put, a na kraju Dersa ćemo cijelo vrijeme govoriti o tome kako čovjek da pojača svoj sabor. Pa da čovjek, znači braću moja draga, ima U zadatak da se bori sa svojom dušom i da se sa njom hrva i da se sa njom natječi. To je najveće junaštvo koje preporučuju Boži poslanik ali salatu wa selam. Nakon toga nam imam ne bevi, spomeni jedan hadis kao praktično šta treba rad kad se čovjek naljuti. Pred Allahom i poslanikom alaihi salatu wa selam jedne prilike su dvojica ljudi posvadili. Pa je jedan od njih, kaže, se naljutio, po crvenio, čak vratne žile su mu se, kaže, zategle. Pa kaže, Allah posljednik, ja znam riječ kada bi, kaže, rekao, otišlo bi ono što on osjeća od ljutnje. Jer ljutnje je od šetana. Šetan kola ljudskom krvlju. Pa kaže, Allah posljednik, prenesite mu, recite mu, ne krekne euzubillah i ne šetan Da traži utočište kod Allaha od prokretog šetana. Pogledajte kako imam neve vi, znači inače ove hadijske zbirke, one su ciljano poredane nakon što je govorio o saburu, o vrijednosti sabura, o e, primjerima sabura, onda nam dolazi šta čovjek treba da uradi kada se naljuti. Pa jedna od stvari, ja sad spomenti još dvije ili tri stvari, jeste da spomeni Allahovo ime. Kad osjeti srđbu, kad osjeti, znači da šeitan, kula, vjerujte, pokušajte samo malo se boriti pa kaže auzubillah min šejtan, ovo nije pa avo, da hladna voda posuće po, po po glavi hladnom vodom da se čovjek malo razladi. Isto tako kaže Allahu poslanika lej salatu ve selam, ko savla da srcbu i onda kada bude u mogućnosti da je ispolji, Allah će ga na sudnjem danu pozvati pred svim stvorenjima da izabere koju god hoće džennetsku huriju. Ha. Sad imali smo znači Strpljenje. Ovdje je jedna velika, jedan veliki stepen strpljenja. Kad? Kad tu možeš ispoljiti i si ti se strpiš. Znači, neko je pogrišio prema tebi i ti imaš pokljeno pravo da mu to vratiš. Ili, znači, neko je, hajde da kažemo, fizički ili na bilo koji drugi način slabi od tebe i ti mu možeš uzvratiti i ti se tada strpiš. To se zove na arapskom kav mulgajovu. Da se čovjek strpi onda kad može uzvratiti. Tada kaže Allaho poslanik, ko se strpi, a može da uzvrati, Allah će ga na sudnjem danu prozvati. Pred cijelim čovječanstvom reći mu, eno tamo, gledaj koji je shurje izaber zabere se vijedbu. Ja, selam aleik. Kad danas neko rekao, pašak se strpiš tamo u jednu zemljenu ćeš dobiti, jer od zemlje su stvorene koji imi muškarci, Strpio se, paša, mogla bi ti djeca čupat kosu šest dana, ne bi pustio, a, samo jednu zemljenu da dobiješ. Al kad je u pitanju hurija, ko će do tamo doćekat, daj nešto dunjalučki da insan vidi. Kaže, dolazi čovjek Božim poslaniku i kaže, Allaho poslaniće, oporuči mi, a e, u sini. To je jedan od hadisa, 40. hadisa i mama nevedja, kaže La taldab, nemoj se ljutit, nemoj se ljutit, nemoj se ljutit. Pa je ponavlju, dobro, eto, nemoj se nemoj se ljutit. Gdje mi neki drugi savjet, kaj. nemoj se ljutit. Gdje mi kaže nešto drugo, ama nemoj se za tebe je najbolji savjet, nemoj se ljutit. Kaže, pa ovaj tri puta ponovio, gdje mi daj savjet, a Boži poslanik tri puta ponovio, nemoj se ljutit. U ovom hadisu, islamski činjaci, u većini slučaje kada govori o, o ljutnji, govori o načinima kako savladati ljutnju, pa kažu prva stvar je da čovjek spominje Allahovo ime. Kad čovjek vidi da šetan počinje da radi, da ga nagovara, da se ljuti, da mu krv počni vrit, da kaže kaži, euzubillahim nešetanirajim, tražim utočište kod Allah od prokretog šetana. Druga stvar, zlatna, zapamte, nemojte ništa zapamte, to sve što ste čuli, Zaboravite. Nemojte zaboraviti. Ali hoćete vam rekti koliko je bitno ovo što ćemo sad čuti. Kad si ljut šuti. Kako ću šuti? To je zbelaj čoveče. Koliko puta dođu ljudi na zovu šeha, Safeta? Kaj šijeh, ja sam nju razveo u ljutnji. A, da si bio po hadisi, Božini poslanika ne bi razveo. Božini poslanik, alaihi sallatu wasallam, kaži kada se neko od vas rasrdi, neka šuti. Hmm. Naspeš vode u usta i ne progutaš je. progutaš nisi ništa postigo. Naspeš u usta vode i... Mm, ženi, a, primaš ti kako s prstima, ali kad, kad vodu progutaš, tada je delaj. Pa znači prvi savjet je reći a uzbiljaj šetan radžim. Drugi je šutit. Treći je promijeniti malo položaj. Ako čovjek sjedi, stoji da sjedne gdje malo de malo ohani, de malo ohani. Ako sjediš, malo se nagni na stranu. Čak po nekoj ulemi i ja, bez obzira hadisi o tom jesu sahi ili nisu, i abdestite dobro. Pogotovo kod nas u Bosnišu, ovdje na Alipašnom je hladna voda dobra. Vjerujte, čak ko može malo da se istušira. Ta malo temperatura, vidio si kad se auto zagrije pa malo vode je dodaš, ona se ohladi. E tako insan. Ja sam to imao običaj kazati. Staneš na kilo leda i kilo leda staviš gore. Pa te hladi ozdol, a gore te hladi procesor. Jer ovdje gore nastaju belaj. Pa kesu leda staviš gore, staviš ozdol od nogu, jer u nas narod kaže sve ide od nogu. Staneš na dvije kese leda i ohladiš se. Pa znači imamo tri potvrđene stvari u hadisme vjerodostojnim. Da čovjek rekne, ne nešetan rađim, da šuti i da se pomjeri. Znači ako stoji da sjedni, ako sjedi da legni, istuje to potvrđeno hadisima Božijeg poslanika li se selam. Kaže Allah poslanika se salatu selam: vjernik i vjernica neprestano će ih pogađati iskušenja u njima samima i djeci i mecima sve dok im se ne izbrišu svi grijesi tako da se susretnu sa uzvišenjama Allahom bez jednog griha. Kad ono učestaju, grijesi, kad učestaju iskušenja, znaje da je to to. Kaže, vjernika i vjernicu. Neprestano će pogađati iskušenja i samim tim brisaćim se grijesi. Dok kaže, on dođi susret Allahom, on čisto od grija. To je jedna od nagrada iskušenja. To su braću moja draga neki hadisja sam par hadisa zato što se neke stvari ponavljaju njima ciljano preskočio sljedeći put ako Bog da radimo poglavlje iskrenosti sidka a sad ćemo do kraja ako Bog da spomenuti neke načine kako ojačati sabur. Nakon što smo vidjeli znači šta je Boži poslanik kazao o saburu, konkretno kako ojačati sabur. Imamo ako Bog da još neki 20 dvadesetak minuta da to obradimo. Prva stvar braću, moja draga, Što više druženje sa Kur'anom, temeljito iščitavajući Kur'an. Jer Kur'an, braću moje draga, nagovještava ljudima da će biti iskušani. Vidjeli se tamo u suri, el Ankebuta, Allah Jeršanom kaže E hasi ben nas u jutra koji je kulu amenna, vahum laju ljudi da će biti to dovoljno da reknu vjerujemo, a da neće biti iskušani. Pa znači onog momenta kad kažeš ja vjerujem doći iskušenje da se potvrdi tvoj iman. Pa Kur'an nas priprema, nagovještava iskušenje. Allah dž.š. onom poznatom ajetu surel Baqara prošli put smo ga citirali, kaže: "Wale nebluwannakum bi şey min el khawfi wel ju'i wanqsi min el amwali wel anfusi wel thamarati webashir Mi čemu se kaže iskušavati sa strahom i glađu i gubljenjem imeta ka i gubljenjem duša ljudstva i gubljenjem poljoprivrodnih poljoprivrednih dobara a ti obra do strpljivi. Pa i nagoviješteno u Kur'anu da ćeš biti iskušan. S druge strani, Kur'an nam govori o nagradama za sabr, pa ste vidjeli inna mu'afa's sabiruna ujurhum bighairi hisab. Doista će kaže strpljivi dobiti nagrade neizmirne, velike, neopisne. Tu je treća stvar. I zadnja stvar, u Kur'anu se mnogo govori o poslanicima, a vidjet ćete, kad se god govori o poslanicima, govori se o njihovim iskušenjima. Pa nam Kur'an, govoreći o iskušenjima poslanika, nas odgaja. Da kad vidiš, a sad ćemo navesti primjere, šta je prodevero Jusuf alihi selam? Bio u robstvu, bio u zatvoru, prodavali ga na pijaci, pa ga je Allah tek na kraju uzdigao. Pa kad ti dođu iskušenja, ti tamo kroz Kur'an čitaš šta je Jusu Jusuf prodeveru. Čitaš šta je prodeveru Nuh aleyhi selam. Živio 950 godina i ljude pozivao i javno i tajno, i danju i noću i odazvalo mu se po najvećem rezultatu 80 ljudi. Subhanallah ilazim u 950 godina, 950 godina 80 ljudi mu se odazvalo. Koji je to sabor? Koje je to znači, strpljenje? Isto tako pogledajte Ibrahima alih selam. Tamo u Kur'anu ćete naići događaj sa Ibrahimom, stavljaju ga u katapult i ispaljuju ga. To Ibrahim sam rekao, odustajem ljudi od svega ovoga, čemu pozivam ništa, nećemo te baciti. Ali Ibrahimo sto čvrst. Pa tamo, Danas imaš iskušenje sa suprugom, sa djecom u gradu. Dođeš kući, čitaš Kur'an. U, Ibrahima bacili u vatru. A, ma, mene još nisu bacili ni u vodu, čovječe. Ja još tu sam. Ma onda ovo moje prema Ibrahimovom je ništa. E, eh, a insanu je lakši. Kad vidi da je neko prodaviru nešto gori od njega, elhamdu, najbitnije je k meni nije najgoriji. Ako ima sam jedan gori od mene, elhamdu, la sam ja dobro. Pa da insan čita... Dešavanja o poslanicima kroz prizmu šta su trpili. Isto tako, ta isti Ibrahim, to je iskušenje. Allah je što on naređuje da zakonje svog sina. Ja rab, koji je to musibet? Pa je se pokorio. Uzmite Musa, ali i salatu vaselama, i pogledajte njegov događaj sa faraonom. Faraon ubija djecu pa protjerani, pa ovako, pa onako i opet vraću moja draga strpljenje. Pa pogledajte, Ejuba alihi salatu vaselam, on je Kur'an govori isto detaljno. Nakon što je bio bogat, nakon što je bio zdrav, nakon što je imao djecu, nakon što je imao imetak, sve mu nestalo, sve izgubio. Pa i zdravlje izgubio do te mjere da mu je samo ostalo jezik i srce. Jezik koji mi je lađa šanu spominjao. Pa kada se strpju, kada je osabru Allah Đeršanom mu i zdravlje i vratio mu i metak i djecu i sve. Pa insan kad vidi, braćo moja draga, kroz Kur'an, družiti se sa Kur'anom, šta su priješnji ljudi prolazili, onda to će, ako Bog da, biti razlogom da se i on strpi. Pa znači, prvi metod što više se družiti sa Kur'anom, Ja sam o to im govorio na mnogim predavanjima. Braći, moja draga, uvedite sebi. Allah vam dao svako dobro. Svakim danom, ako ne može, viši, deset, 15 minuta, pola sata, odvojite da iščitajte Kur'an. Ako ne znate arapski, prijevod na bosansku. Lagano, nemojte žuriti. Kur'an se ne čita kao lektira, kao neko. Ne, lagano. Zaustavite se kod svakog ajeta. A, dobro. Šta sam ja naučio iz ovog ajeta? Šta ovaj ajet meni poručuje? Svaki ajet mora imat poruku. Šta sam ja naučio? Ovaj se ajet obirača meni. I tako dalje. Pa znači odvojite, pogotovo pred spavanje. I zajtra kad se ustani, čovjek ustani i zajitra, dok žena pripremi kavu ili nešto, odvoji sebi 10 minuta, 20 minuta, čitaj Kur'an. Allah, miđe rešanu, promijenit će se naš život ako tako budemo radili. Nakon toga, svakako kad smo rekli čovjek će u Kur'anu najči na savur poslanika Muhammedu alejselatu ve selam je kruna svega božji poslanika alejselatu ve selam kakva je iskušenja trpio prvo psihička božji poslanika alejselatu sa u Mekki prije poslanstva je bio poznat LMI, emin samo kada mu je došla objava postao je lažac postao je sihribas postao je kao neko ko proriče i tako dalje. Nima čime ga nisu potvorili. Kažu islamski učenjaci, nije problem, odnosno manji je problem kad čovjeka koji je takav, timeti ti, o, o, ajde, kažeš čovjeku lopov, kažeš ti si lopov. Pa jesi mišta, novo reku, jesam. Ali kad poštenom čovjeku, kažeš ti si lopov. Kad ženi koja je čedna i moralna, kažeš ti si nemoralna. Pa kažu islamski učinjaci, to je Božijeg poslanika mnogo više bolilo zato što nije takav bio što su lagali na njega. Pa je to veliko iskušenje. S druge strane, njegov odnos prema Dunjalku, kažu njegove žene, znala su se pojaviti tri mlađaka. To znači dva mjeseca, Ide jedan mlađak, pa do drugog mlađaka je mjesic. Pa treći mlađak, dva mjeseca. Znala su proći dva mjeseca, a u našoj se kući nigdje nije naložila vatra. Što to znači nisu ništa kuhali. Znao je Boži poslanik dođ kući i kaže svojim ženama ima li šta jest? Kažu nima ništa. Kaže aj ja da nas postit. Znao je da zivat kamen, nastoma, kuzmi sviži kamen da bi kamen pritisnuo želudac, malo da želudac se zavara da nešto ima, da je nešto poje vezivao je kamen od gladi, pa je se na tom istrpio. Ja se vraćam ovdje na, na, na naše blagostanje. Koliko nas je Allah počastio svime. Evo, gledajte, noćas svečera svim vruće nam u džami. Lijepo. nema granata, nema rata, nema stituiran. Ima li neko da je gladan? Ima li neko da nema gdje noćas noćit? Da će noćit pod mostom? Pogledajte Boži poslanika, ali i I sve to ga je opet učinilo da je najbogobojazni. A mi u volikom blagostanju i dosta puta vidiš samo ljudi kako popuštaju u razno raznim segmentima. S druge strani isto koliko je samo članova svoje porodice izgubio za svog života. Vi znate da je jedna od najtežih iskušenja insanu da gubi članove svoje porodice pa je izgubio Amidžu, pa je izgubio suprugu Hatidžu, pa je izgubio djecu, pa je izgubio čirke, pa je izgubio unućadi i na svemu se to mi strpio. Pa smo rekli tri godine u izolaciji, do te mjere da su jeli, znači, linšće sa drvića. I opet i to nije spriječilo da ostavi Allahu Đelešanuhu vjeru. U svakom slučaju, znači, vraćamo se onom prvom momentu, a to je družiti se sa Kuranom, iščitavajući Kur'an, pogotovo se zaustavljati kod događaja prethodnih poslanika kroz ovu prizmu. Šta su oni trpili? Drugi metod, braći moja draga, o tome uvijek govorimo što više dovi. Doviti Allahu Đelešanu da insana učvrsti, da mu podari sabor. Prošli put smo citirali onaj hadis, pa ćemo ga samo sad citirati na dio koji nam je potrebno. Kaže Allahu poslanik, ali i salatu salam, وَمَنِيَ تَوْصَدْبَرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهُ onaj ko bude sam sebe odgajao na saburu, ko bude tražio saburu od Allaha, Allah ćemo ga i podariti. Pa znači, braćo moja draga, da čovjek u zadnjoj trećini noći između ezana i kameta, na seđdi, kaj gospodar učvrstme ovim teškim vremenima, vremena smutnje, vremena iskušenja, vremena grijeha, vremena izazova, vremena kada se teško znači, pogledajte, dole u arapskom svijetu, grmi, Nema šta dole, znači nema viši. Ne možeš li biti pametan. Pa kaj gospodar, podar mi sabura. Podar mi sabura u poroci, Podar mi sabura u Komšiluku. I tako dalje. Pa znači, moliti Allaha Đelešanu. I vjerujte, zapam te već raz jednu stvar. Kad insan dovi Allahu za nešto, on se već pripremio za to. Zato što ste vidjeti kad čovjek znači, nešto dovi veoma lako mu to kreni. Zato što on već spreman, traži od Allaha. On je spreman da to prihvati. Ali, ja sam ljut, ja sam temperamentan, ali nikako da se popravim. I sjedi. Opet za tri dan, kada ništa ne ide na bolje. Nimaš ti želje da se popraviš. Već insan koji čita Kur'an, pa trudi se, pa dovi Allahu Đelšanu, vjerujte da će se popraviti. Isto tako, Rekli smo da je treća stvar od vrsta sabura jeste kader, sudbina. Znači, uzmite sebi jedno veliko pravilo. Ono što te je zadesilo nije te moglo mimo ići. A ono što te mi mimo išlo nije te moglo zadesiti. Da ljudi ovo shvate i vjerujte, danas bi se planeta razrahatila. Ono što me zadesilo nije me moglo mimo ići. Da sam kaže ovo, nema da si, gotovo je. A s druge strane, ono što te mi mojišlo, tijelo si kupiti neku auto, tijelo si se zaposliti, trebao si neku hasnu ženiti, dođe neko drugi i ode. Paša riješi o te muke, Allaha miđe lešanu. kaže, hasne, čovjeka obisila. Hamdullahi sam ja bio na drugom mjestu, mene bi obisila. I svidio što čovjek mi izvuče od belaja i muki. A u onom momentu ti kontaš, ode hasne, čovječe, kako ću bez njih živiti čekaj dok samo čita hroniku crnu hroniku 6 dana pa ono što te mi moišlo alhamdulillah ja sam pokušao da to slim, htio sam da se zaposlim sve sam pod... nisam primljen alhamdulillah htio da idem na hač nije mi se nešto dalo halo možda najprvi avion kojim stići trebao biti se sruši sjedi ono što te mi moišlo završeno ono što te zadesilo da se sa planeta sakupila nije to mogla od tebe spriječiti Svakako, ono ne isključuje ono veliko pravilo dehli sunnet vlđemata u akidi, mi moramo, braću moja draga, uzeti za razloge. Ponevaš kažeš, još reku Boga, ono što me zadesi, ja ne išto traži posla. Ako kakav me poso zadesi, on će mene zadesiti. E to opet jezič nije rekao, već si ti to pogrešno shvatio. Potrudi se, radi, pazi, ali onda kad si sve poduze od sebe i onda te zadesilo, to te nije moglo mojmo ići. A ono što te mi moišlo, nije te moglo zabesiti. I odmori se. Odmori se sati. Komšija ima više od mene. Alhamdulillah, nek te Allah poda ribericet. I savršena stvar da se čovjek na sa ovim pravilom ćete se razrahati u životu. Razrahati ćete se u životu ono što te zadesilo, nije te moglo moišti. Dobro. Isto tako broj četiri... Od metoda, jeste, braću mladu raga, nakon što smo vidjeli, dobro, poslanici su bili poslanici. Da vidimo šta su drugi ljudi koji su od krvi i mesa kao in i šta su trpili. Pa primjera radi porodica Jasirova i Amarova u Mekki. Sumiju, radi Allaho talanu, ta su ubili na način što su ih kopljetom je proboli uspolni organi, organ i tako je umrla. Ali to nije, braćo, moja draga, odvratilo od Islama. Ja, rab, mene to samo boli. Kako su ti ljudi saburali na tako teškim strpljenjima i nije im padalo napamit da odustanu od Islama. A mi u tolkim njemetima i svakim danom samo vidiš kako ljudi tonu. Nije pali u njemetima, a nije su iskušenja gradila. Kaže im Allaho posanika, Allaho posanika tada nije snage, nije imao moći, nije bilo ljudi. Vidi, najiđe pored njih, njih ih pate, muče, udaraju kaže abširu inna mo'idakumul dženne strpite se srećemo se u dženetu pa braćo moja draga čovjek pročitao vakvi momenat da kaže ja rab ako su oni se mogli strpiti na na, na teškoćik, pa zar se ja ne mogu strpit na blagostanju zar se ja ne mogu strpiti na ni'metima isto tako bila radijallahu ta'ala nu primjer strpljenja dovedu ga u pustinju u vrućem ljetu stavi ga na leđa raskuju ruke i naprsa mu stavi vruć kamin. Razbijaju ga čekiću. A on kaže sam, Ahadul ahad, jedan je jedan. On sam kaže, samo ustani odziru, odmah ćemo te, sve, će, sve ćemo te riješiti. Nije teorija. A mi ne možemo izdržati sa punim novčanikom. Ja, rab, Allah mi, ako išta treba da naučimo odbog dersa, jeste, vraću, maja draga, ovaj moment. Što nam šeitan dođe kad smo siti i puni i onda haj malo na internet, hajde na friendice, hajde zovi, hajde kontaktiraj, hajmo gledat filmove, hajmo gledat serije. Ja rab, ja je to zahvala Allahu dželešanu na njametima? Suhej Barumi, krenuo, on je bio rimljanim porijeklom, bio u Mekiju, zarađivo, radio, radio, kad je krenuo doći na hidžru, kaže: o, oh, halo, halo, to što ti imaš, to što ti sve steko od nas, Kaže, hoćeš u Medinu za poslanikom? Da, ostavi naš imitak. Pogledajte, pogledajte nepravdi. Čovjek zaradio svojim rukama, kovač. Ne, ne, ne, kaj, to s naše pare, ba? od nas to zaradio. Kaže, je problem samo da vam dadim pare? Jel to je to problem? Kad da, da, samo ostavi pare, idi. Može, ovo pare, ba, idem ja, meni je vjera najskuplja na svijetu. Pa je ostavio, pa je Božim, Božim poslaniku ali ja sam došao kaže, tvoja trgovina je uspjela. To je prava trgovina. Pa su povodom njega neki kuranski ajati je Ljudi su bili spremni žrtvovat sve za islam da ostanu u imanu. A nažalost, daleko smo. Sino čitam i nešto sam dio, sam sam toga objavio na Facebooku Urva Ibnu Zuber. Kada je putovo ka Šamu, otkriju da mu je nogu počila obuzimati jest gangrena. Pa tadah halifa ga uzmi kod sebe kad da jač te liječi dovede doktore, kažu gotovo, počila ide i kaže gangrena gore prema koljenu, mora se noga osići. Ka ima lijek kak drugi metod, ništa, samo osići. Pa mu kaže doktor Krebaš kaže popiti malo alkohola da da izgubiš svijest, mi ćemo ti kaže tad amputirati nogu. Kaže ne mogu da vjerujem da ima neko da popije nešto što će ga učiniti da zaboravi na svog gospodara. Kad mi je najveća potrebna pomoć od Allah, da ja tada pijem alkohol. Ti, kaže, samo radi svoj posao. Ovo bilježi imam Ethehebi u poznatoj knjizi Sjer El Alame Nubela, pa znači to su vjerodostajne predaje. Kaže, pa su počeli da mu režu u nogu, nije areku. Toliko je, kaže, bio strpljiv da nije areku. Taj dan kad smo amputirali nogu, kaže, tu noć nije ostavio noćni namaz i nije ostavio najvirt vrt koji svaki dan omući iz Korana. Pa kaže, on obraća se svom gospodaru. Nakon toga što smo amputirali nogu, krenuje kući i na putu deva udari mu sina i ubije mu dijete. Pa kaže on gospodaru, o moj gospodar, imao sam, kaže, sedam sinova, jednog si mi uzeo opet, alhamdulillah, imam šest. Imam, kaže, četiri ekstremiteta, ti si mi, kaže, uzo jedan, opet mi tri ostavio. I kaže, ako sam sad bolestan, ali dugo godina sam bio zdrav. Pa si mi dao zdravlja, kaže, sad si me iskušao. Pogledajte, pogledajte tog sabura, pogledajte zahvalnosti Allahu Đelešanu. Ako si uzoo sina, ostavio si. Ako si mi uzoo jedan ekstremitet, ostavio si mi Ako si me iskušao, bio sam dugo godina i zdrav pa i kaže kad je došo znači kad je vidi tu svoju nogu amputiranu u jednom lavoru kaže takom je Allaha nikad nisam sjesno sa ovom nogom kročio ka haramu. ja rab kako su to dušević kaže takom je Allaha Allah zna Pazi, poziva se na Allaha Allah zna da nikad sjesno s ovom nogom ko vidite tu odrezanom nisam prema haramu kinu Šta misliš tebi sutra amputiraju prst? Bili smio reći Allah zna da sa njim nikad nisam fremdice dodao. Paša dodao sam i hiljade i dilitovo i, i sa njima čatovo. Ja rab. Isto tako pogledajte, pogledajte sabor u Lemiji. Imam Ahmed ibn Hanbel kada je nastala na velika smutnja da li je Kur'an stvoren ili nije. Pogledajte današnju ulemu. Za šiha Albanija navodi jedan njegov učenik. kaže gledao sam šeha, popeo je se na ljestve u Mektebi Vlahirigi da dohvati jednu knjigu, a to je bolest učenih ljudi, bolest u smislu pozitiva. Kad otvori jednu knjigu, izgubi se. Kaži, pa je osto na ljestvama više oči sahata čitajući tu knjigu. Mi ne merimo ši i sahata utaknice gledat, a kamo da ostaniš čitat knjigu. Dobro, četvrta stvar kako pojačati sabor jeste, braću moja draga, da da zna ovo što ga zadesi na dunjalku, Dunjaluk nikad nikoga nije poštedio. Dunjalk je šta? Lijep ljuekum ejukum ašsenu amela da vas iskuša, ako se bolje postupati. Pa je dunjalk uče iskušenja. Bez obzira, poslanici iskušani, bogati iskušani, ugledni iskušani. Znači svako je iskušan, isto tako Da čovjek zna da kad dođu iskušenja prvo dolazi jer ga Allah voli s druge strane došto kao plod njegovih grijeha fe akhazahumullahu bidhunubih pa i Allah kaže zbog njegovih greha na drugo mjestu kaže Allah jashanu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum ono što azide se od musibeta zbog onoga što su vaše ruke zaslužile kad ti dođe neki šamar prvo počni od sebe kakav je moj odnos prema Allahu Zadesio te nekim u Sibet dvije stvari. Prvo, nadaj se Allahu i nagradi, reci na lilaj vojna ilih rađi on, reci je stakfirula, ali počni od sebe. U nas mi bili, problem je u komšiji, problem je u ovome, problem ni samo u meni problem. Bima kesebet ej dikun zbog vaših ruku, u smislu zbog onoga što ste vi zaslužili. Isto tako čovjek, kako jačati sabor, braću moje draga, da budi svjestan činjenci, Oni ajeta, inna Allahe juhibbu sabirin. Allah voli one koji su strpljivi. Inna Allahe ma'a sabirin. Doista je Allah sa strpljivima. Pa su to velike nagrade koje čovjeku daju, hajde kažemo, strpljenja i jačaju njegovo strpljenje. Za kraj mi smo rekli da imamo strpljenje na pokornosti, strpljenje na grijesima. Kako ove dvije vrste strpljenja ujačati? Ovo je sad kajmak, sad kupimo kajmak. Oni koji ne znam šta je kajmak Pavlaka. Znači, srž svega što smo rekli. Imamo znači strpljenje na pokornosti, Allahu u imamo strpljenje na grijesima. Kako postići? Prva stvar kad su pitanju strpljenje na grijesima. Da čovjek zna da je to nešto loše. Zapamtite, Allah kad ti nešto zabrani i zabranio je zbog tvoje koristi, nije zbog njegove koristi. Nemojte sumnjati 1% da sve što je Allah zabranio samo šteta toga se vraća nama. Na u islamskoj učeničkoj je tu primjer roditelja koji su um djete tu nešto zabrani zato što kažeš sine nemoj trčati preko ulice udačete auto. Pa i gospodar uzvišeni nama zabranju stvari koji kada mi činimo vraća se šteta nama. Alkohol, droga, korupcija, kamata, svete stvari da čovjek čini ništa Allahu ne može našteti. Samo našteti sebi i društvu u kojem živi Druga stvar Da se čovjek Kako jačati sabor Da se postidi svoga gospodara Ja rab Allah ti dao oči ona bikum mi njemetin femina la Nema ni jedni blagodat je da nije od Allaha Ok, Allah ti dao oči Allah ti dao jezik Allah ti da ruke, Allah ti da srce, Allah ti da bubrege, Allah ti da djecu, Allah ti da kuću, Allah ti dao mir, Allah ti dao zrak. Pa da se insan stidi Allaha da ga vidi u grijesima. Pa da ga to bude razlog da se strpi na grijesima, da se stidi jer toliko liko mu je Allah je dašanu stvari dao. Isto tako. Da se čovjek boji Allahove kazne. Raču, moja draga, prijašnji narodi su uništavani, kompletni narodi zbog grijeha. Pa da čovjek strahuje od kazni, radim određene grijehe, nisam se strpiju da ih ne uradim, onda čovjek treba da bude spreman da ga Allah Ćelršanu kazni. Isto tako kažu islamsko činjaci, ovo je, kaže, srž. Ljubav prema Allah, ona će biti glavni faktor da se strpiš na, na grijesima. Nažalost, vjerujte, ljubav prema Allahu Đelešanu, to je jedan veliki i zapostavljeni ibadet. Ljubav prema Allahu Đelešanu treba da bude veća od ljubav prema djeci, prema supruzi, prema dunjalku, prema samome sebi. Pa ljubav prema Allahu Đelešanu da insanu bude satisfakcija da se strpi. Isto tako, ponos, ugljed. Da se čovjek strpi na grijesima iz ponosa i ugleda. Ne želim da ukaljam obraz svoga babi, ne želim da ukaljam obraz svoga grada, svoje familije, svoga prezimena, svoje majki, Ne želim da se moj babo i mama stide izi i u čaršiju, jer je njihov sin na naslovnoj stranici kriminalac, uhapšen, u zatvoru, opljačkao, ubio i tako dalje. Pa da čovjek ostavi grijehe, da se strpi na njima zbog ugleda. Isto tako, Da zna da, braćo moja draga, posljedice grijeha su katastrofalne. Jedna od njih je, govorili smo o tome više puta, da Allah Jošanu dadi da se srce insanu zapečati. Kad insan radi grijehe, srce mu se zapečati, a ne treba insanu veći mu sibet na tunjalku, nego da se srce zapečati. Ne može do njega doći istina. I zadnja stvar, da čovjek kako se strpio na na, na, sabor, na na grijesima, da što više jača svoj iman, jer je to njegov motor koji ga pokreći u strpljenju na iskušenjima. I za kraj, samo nekoliko evo savjeta u minut i po dva, kako postići strpljenje na putu pokornosti. Allah u Đelešanu, prva stvar, da čovjek kada odriđeni ibadet, znači da bi se strpili kako činti badete, znate njihovu vrijednost. Nekada je ljudima teško klanjati namaz, al tako mi Allah, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu Božji poslanik kaže: "A kada bi znali da će se kaže u džamii dielti, kaže kos na koju ima mesa, svi bi oni došli." Šta misliš da neko, da je noćas neko najavio, svi ljudi koji budu na jaci, hiljadu mara ka će doći. Znate dokle bi safovi došli? Do Neđarića, dole, i dole cestu blokirali. Znači ovdje višli sad safovi, i dole policija morala znači, cestu blokirat ne mene se klanjat za muderisom. Šta je, ta uzimka ide. Ja, rab, papir, paša, papir. Al kad znaš da te to čeka na sudnjem danu, pa insan znači kako se strpit na pokornosti, znajući vrijednost toga. Boži poslani kaže, ko posti jedan dan na lavom putu, Allah će mu zbog tog posta, hadisu bohari muslimu, odaljiti lice od 2-3 džehennema 70 godina. Pa kad znaš nagradu posta, zekijata, hađa, nima druge nagrade za obavljen hađ, osim oprost grija i džennet. Nagrada namaza. Pa da čovjek znači, zna kakva je nagrada. S druge strane, Kako se primoliti i privoliti na dobra djela? Da znamo da dobra djela brišu grijehe. Innel hasenati yudh ibneseji'at. Allah je rešenom kaži doista dobra djela brišu grijehe. U onom vjerodoslom na disu Božji poslanji kaži kad uradiš loše djelo, uradi nakon njega dobro djelo tem huha koje će ga pobrisati. Pa čovjek se na taj način, hajde da kažemo, o jačava na saburu do ustrajim zato što ću na taj način zarati veliku nagradu zato što ću pobrisati mnogi grije isto tako dosta uvađo ako bog da, da nam ovaj naš ovdje kamerman ima vremena da onaj ovu našu tehnologiju smota fino Allah nas nagradi još jedno napomena koji svaki put Nakon predavanja potrute se da odete zauzeti mjestu u prvom safu, zikrite, nemojte mnogo podizat ton jer imamo džematlija kojima to smeta. Subhaneke Allahumme vebhamdike, shalom in la ilaha illa, instagfiruke, wa etubu ilaik.